Истината и обществените въпроси Истината На един обеден разговор стана въпрос за истината. Учителя каза Великата реалност, която лежи в основата на цялото битие, това е истината. Не трябва да се бъркат фактите с истината. В истината няма противоположност. И щом си в нея, болест, беднотия, смърт, страдание, всичко изчезва. Няма да остане нищо от тях и ти ще бъдеш свободен. Щом живееш в истината, никой не може да те ограничи. Ти си в божествения свят, ти си гражданин на небето. Истината, като дойде да царува на земята, ще дойде Царството Божие. Трябва да се пазите от две неща, които Господ не прощава. Лъжата. Бяла и черна. Пазете се от лъжата. Можеш да излъжеш само онзи, когото не обичаш, защото щом излъжеш някого, Любовта изчезва. В любовта няма абсолютно никаква лъжа. Това е абсолютен закон. Щом кажеш лъжа, ти остаряваш. В духовния свят нашите лъжи са като камъни, които спъват пътя на духовете и затова не съдят за лъжата. За да има човек Божието благословение, не трябва да лъже. Като излъже, оттегля се Божието благословение, подкрепата от небето, от светлите същества. Божественото в човека може да го повдигне, но първо човек трябва да се освободи от лъжата. Стъпите ли там, дето е кръкът на лъжата, ще умрете. Една сестра попита, какво нещо е смъртен грях? Лъжата е смъртният грях.